Benvinguts i benvingudes a les veus de la república en un 49, i ja en portem 49 de xerrades, a la casa Randall. Nosaltres des de la sala de cassoles, vosaltres des de casa vostra. Nosaltres estem aquí i ens doncs veureu aquí una mica en plan bandolet per les mesures de seguretat. es pot prometre que entre nosaltres hi ha altres metres de seguretat, la mascareta, distància i ens hem rebut amb les totes les mesures de seguretat. Um, aquesta, ens agrada, es transmet des de SUB, però també des del canal YouTube. Eh, podem haver-ho fet només des de YouTube, però és que ens agrada molt comentar la participació. Sí, sí, sí. Perquè bé, els veus, així eh, podem, uh, podeu, vosaltres, podeu participar. No, no, els veus de la República Vina. que, que us moteu tots, perquè així uh, podem tenir, doncs, uh, ens podem sentir bé. També dir aquesta sessió la gravarem i, a més a més, és eh, més a per, per YouTube. Doncs, si algú té un problema, doncs podeu tancar la càmera, podeu, fins i tot, tots canviar el nom de l'usuari de Zoom, etc. Com sabeu, Casal Rendall és un centre cultural gestionat per una associació cultural de Casal Randall on veïns i veïnes eh, i les entitats sòcies decidim la programació cultural d'aquesta casa. Aquesta sessió la farem una mica diferent per si heu assistit alguna altra sessió de les veus. Sempre hi hauran dos parts, sempre fem parts, una més participativa i una més... Eh, i, una, i una primera una més de ponència. En aquest cas serà una mitona xerrada, jo faré unes preguntes i el Xema i l'Enric doncs, tindran una conversa de les preguntes i els temes que els podrien aixecar i cap a les 19 o tres quarts de vuit obrirem la part més participativa, el més enraçada que puguem. Com que tots estareu vitejats, us animem a preguntar i a través del chat ens podeu posar la pregunta o bé explicar la pregunta i quan jo, com a moderadora, us deixaré fas per si voleu vosaltres posar la pregunta. És difícil, eh?, parlar amb l'escoleta. Complicat, eh? Okay. Vale. Entrem en matèria, eh, aquesta xerrada és una mica sobre la història eh, i és en ocasió de un repàs del paper de les esquerres durant la, el franquisme i també la transició i això eh, un bon exemple és el, la figura del Guti que és una figura clau de les esquerres catalanes del sec, de la segona meitat del segle XX va contribuir enormement ho expliques, ho has explicat en el llibre que ha fet el Xema. Va, va contribuir enormement a l'àmbit unitària contra el franquisme. El repàs de la seva biografia doncs, és un repàs dels episodis més importants i més rellevants de l'anomenada transició política i el paper que van tenir doncs, per les esquerres. Com a militant del sud, bueno, com a militar i secretari general en diverses ocasions, es va posar al servei entusiasta de, un, la reconquesta de la llibertat, 2, la construcció d'un socialisme democràtic, 3, el ple de reconeixement nacional de Catalunya i quatre, l'aspiració, això al final de la seva vida, no? de l'Europa social i una Europa il·lustrada. Us presento dues persones amb les que parlarem, ah, amb les que conversarem. El Xema Castella, el Xema? El Xema Esquilola és l'autor d'aquest llibre, a veure l'enseny, el llibre aquest, el Guti, l'optimisme de la voluntat uh, i, que, i que ets explicarà segur el perquè era aquest subtítol perquè durant tot el llibre van sortir anècdotes. Enric Cam, Enric és, uh, és un militant del sud de pedra picada de ser dirigit. Com es pot veure en el llibre perquè sónt moltes vegades uh, és ex treballador metal·lúrgic i sí, també professor d'Història jubilat i membre de la Junta de l'Associació d'Expressos Polítics del, del, del Franquisme. També, en un principi, vam convidar l'Arcadi Oliveres. Atesos els problemes de salut sabers que té i, eh, i, al mateix temps, amb la confiança que tenim, li vam proposar a l'Arcadi que fes el que li vingués de gust, que si li venia de gust participar, que comptàvem amb ell. I és possible, li enviat l'enllaç, igual que a tots vosaltres, si li deu gust entrarà, i si no, doncs no entrarà. Per tant, si veiem, si nosaltres que estem aquí a la moderació de la xerrada, si veiem que entra a si us sembla bé, Enric i Txema, li donem, li donem pas, tant de bo, eh? oi? Sí. Doncs si us sembla bé, comencem. Jo us aniré fent preguntes si vosaltres aneu contestant. Bàsicament són preguntes o són temes, sí. i vosaltres aneu xerrant. I a les 9.45, si dintre de 35 minuts us tallaré i avaluaré. Ara deixem que no. siguin les persones no, que assisteixen, que facin no. preguntes. Començo una cosa que surt al llibre, eh, que diu que el 2001 el algú li van preguntar quines errades té la, de la transició es manaria? I ell va contestar, cap ni una. D'això se'n diu ucronia, jo a la qual no hi jugaré mai. Jo vull canviar el futur, no el passat. Per tant, aquesta frase, aquestes, aquesta pregunta i aquesta resposta d'Alguti, aquesta hauria de ser el teu de la xerrada d'avui. Eh? És a dir, no farem un repàs, no, no projectarem el que va ser el normal president, sinó anirem veient una mica és, eh, quin ha estat el paper en la, de, de les esquerres en la eh, de la transició. Comencem per l'època de la clarinfinitat. Comencem ja pels anys 60. Trec tema, eh? La lluita mitjana contra el franquisme. Durant la clandestinitat, en la lluita, en la recuperació de les llibertats, perdudes pel franquisme, els comunistes, articulats en el sud, anaven cadascú, una mica, per la, cadascú per la seva banda. I el sud, una mica, estava tancat en la, seva, en, la seva, en, la seva, en la seva bombolla. Fins a la caputxinada del 66, un esbevaliment que va passar aquí a Sarrià, aquí costat. A partir d'aquell moment, les esquerres, els intel·lectuals, els estudiants, els sindicats, grups de cristians, buf, es van cohesionar, es van catalitzar en una primera manifestació l'11 de setembre del 67, que en el llibre surte que va ser una manifestació amb 400 persones. Clar, la cap de deu anys va ser d'un milió de famosa manifestació, de quasi un milió de persones al Passeig de Gràcia. I també l'edat 67 també va acabar a hòsties a la plaça Urquina de Maix. No, quin paper va tenir, o sigui, per vosaltres, no? O el Xema com a biògraf, enric Xucala es coneixa. Com és que va ser aquest, un, un dels ciments en aquesta lluita unitària? Quin paper va tenir partit? Quin el Buti? Quines aportacions i quins peatges es van fer a favor d'aquesta lluita unitària? Allò de contra Franques vivia millor? Contra Franques no queda més fàcil? Apa. Molt bé, molt bé, Marta, gràcies. Enric, uh, uh, deixo que comenzi jo i et deixo, deixo la paraula de seguida. Uh, jo, abans que res, m'agradaria agrair a Casallandai que ens hagi convidat a la, a la Marta, a l'Elsa, uh, que són les organitzadores, i també us agraixo els que esteu connectats, que dediqueu el vostre temps aquesta, aquesta xerrada. Eh? Ja veig cares conegudes, us saludo els que som coneguts i a la resta. Eh, del que preguntava la Marta, és dir, tinc l'honor de tenir l'Enric Cama, que alguns hi ja el coneixeu i els que no el conegueu. L'Enric, a part de ser un militant del sud de la seva època, és un bon historiador i una persona que era molt propera a l'Antoni Gutiérrez. Per tant, des de tots els vessants, és un luxe i, i ell parlarà algunes coses que em barallaran molt bé. Ara ho no s'ha de literar així, però serà un luxe que ell expliqui coses. Sí, sí que vull referir molt moment al primer comentari que feia la Marta i que amb el, amb el llibre intento transmetre la, la situació que hi havia als anys, sobretot al dels 60, era una situació en que per la Guerra Freda, sobretot, el, el, els comunistes estaven bastant aïllats, que, una força que començaven a tenir molta força organitzativa i presència en molts sectors de la societat, però hi havia un cert aïllament, sobretot finals dels 50, eh, respecte al, al que eren els partits comunistes. El, el paper del Sud per trencar això és important, en el sentit que una de les estratègies principals del Sud és dir, eh, sortir d'aquest aïllament i establir aliances amb les altres forces d'oposició que més petites, això fi, és, una, és una evidència. I en aquest cas el paper del muti és important. Jo diria que important, però ni molt menys únic. És a dir, el sud té moltes persones en aquell moment eh, dedicades a això que havíem dit la unitat antifranquista. Una de les més conegudes és en Soler Barberà, però hi ha altres, que sobretot gent d'unitat intel·lectuals, hi ha, un, hi ha un capítol dedicat en el llibre, l'Agustí Gil Matamala... En fi, altres persones que es dediquen a establir aquests ponts i aquestes aliances amb, amb les altres forces de l'oposició antifranquista. Algú dirà això, serà una persona capital, perquè ho bordarà bastant bé i, sobretot, no hi estec més, serà l'impulsor, tampoc l'únic impulsor, però un de les ànimes més impulsores de l'Assemblea de Catalunya, que això no ho dic jo, sinó que crec que ho dic, reconeix tothom i tota la gent que hem pogut entrevistar també ho ha dit. No sé si amb això dono una primera pincellada d'aquest paper del que representa el Sud i el Guti per trencar el seu alliament, però sobretot per aconseguir una cosa que després serà única a Espanya, que és aquesta unitat que representa l'Assemblea de Catalunya. N'hi han altres, altres llocs a Espanya però cap d'ells cap d'ells tindrà la força que tindrà l'Assemblea de Catalunya. Per tant, des d'aquest punt de vista, és un dels principals instruments d'oposició al franquisme. És a Catalunya, però en general és així. Enric. Sí, jo tinc un parell de qüestions. Jo em refiero molt a què diu el El botí serà un gran instrument i serà un protagonisme, fins i tot es pot dignitat, però no és ell l'inspirador el, el, el, el, d'aquesta política. Aquesta política l'inspira el, el seu conjunt i, i l'inspira fins i tot una persona que llavors no apareix mai públicament per qüestions. De la de la ciudad, que és el, de el Gregori del Perrimondo. El Gregorio del Perrimondo. El Gregorio del Perrimondo. Amb en Toni, quan surt de, de, de Burgos eh, a l'any 65, eh, es converteix en la mà dreta del Gregori del Perrimondo. I el Gregori del Perrimondo és un personatge que està a la facilitat durant molts anys amagat i té la mà dreta sí. de Primundo. I creiem que, ell, sí, sí. que ell, abans de la botxinada ja comença a haver-hi un encomitament unitari en una reunió que la coordinadora de forces polítiques de Catalunya, que ja seu a la taula, encara que ara sembli això que això diu, deixen seure el, el, el, els comunistes. Mm. I deixen seure els comunistes quan lloc de l'Europa Occidental això es produeix, ni tan sols a Itàlia, perquè Itàlia funciona el factor K, que se'n diu. El factor K és una, una denominació del de governament dels estat, Estats Units, en el qual, per al qual dir, es prohibeix que els comunistes entrin de forma part a Europa Occidental de qualsevol govern que superi al nivell regional. Això és el factor K. I la prova és que quan l'Aldo Moro i el Partit Colossi Italià tenen un compromís històric, liquidaran el moro, això s'avortarà. Per tant, l'aïllament en què es trobaven els partits comunistes era absolutament producte de la guerra total. I aquí a Catalunya és l'únic lloc on això, com deia la senyora model es va superant. Quin factor és el que es aquesta superació? Que és el factor nacional? A Catalunya hi ha un moviment antifranquista que més enllà del que seria l'esquerra general i els comunistes socialistes en particular. I aquest moviment nacional que està assentat sobre l'antifranquisme per la qüestió nacional ajuda a deixar oberta la porta als, als comunistes. I això és una cosa que es mantindrà durant tot, la transició molt, molt, molt temps. O sigui, el resta d'Espanya fins i tot quan es faci la Junta de Democràtica a París, allà s'empatraran els comunistes o tot el PDe. En canvi, els socialistes i tal, faran una, la, plataforma, la, la, la, la plataforma. Per tant, eh, el GUTI és un instrument d'això, però ja hi ha més coses darrere i no podem adjudicar-li totalment la, la situació a l'entermí. El GUTI és, és el, el el representant d'algun més important que hi ha que és tot el suport general, i una persona que no es coneix gaire, tant és així, el de López perquè per això es van votar és l'altre neu de López Reymundo, que quan es troben a París, a una reunió, els reben tots. Els reben tots. Quan li presenta López Reymundo, jo em pensava que era un, un nom, que no existia, ha que no existia. Ha de tan amagat que estava, el que ha hagut d'acabar és el que sabeu que és el Bonita, el Bonita i el pare del Sergi. Sí, sí. bueno, però ara tot això se sap, però es té absolutament secret. Molt sí. bé. Sí, una, mica, una mica sí que la lluita contra el franquisme sí que va permetre d'alguna manera que els comunistes deixessin d'estar aïllats. Sí sí, sí, sí. I a Catalunya, només. Clar, clar. Per l'agustió nacional. Sí, sí, a sí. Um, vale. Un altre. Es mor Franco. Anem fent sals, eh? El suc el legalitzen el 3 de maig del 77, sí? Sí, sí. sí Algú diu, parlant de Xile, en els fets del 73, diu... La força electoral no es converteix mecànicament en poder. Un dels, primers, un dels principis reactors de la transició i del suc és la reconciliació nacional. L'acceptació de la reforma va consistir en acceptar la monarquia, per una banda, la renúncia a la bandera republicana, els pactes d'ara la ploa i un referèndum de la nova Constitució, el qual el Súl va recomanar el vot favorable. Però el 76 Carrillo diu la ruptura no s'ha produït tal com l'havíem previst fa dos anys. Això em sembla que ho diuen el 77, em sembla, si no estic equivocada. Clar, perquè... O si sigui, es vota de la Constitució del 68, el Sud que s'ha de votar favorablement. Potser una frase que diu el xema de llibre, eh? Potser perquè el dilema no era monarquia o república, sinó dictadura o democràcia. És això? És això? Pregunto, eh? Sí, aquesta, sobretot, no és una frase meva, com, com deu saber molta gent, sinó que és una, una dicotomia que en aquell moment el mateix Partit Comunista i el Sud formula eh, amb una certa intenció pedagògica de dir, arribats al canal que s'estava, que no hi havia prou, una expressió que és molt de grec, la correlació de forces per impulsar la ruptura, que és el que s'aspirava, una ruptura amb el règim anterior, es produeix un procés de reforma pactada o de ruptura pactada i aquí, per fer aquesta pedagogia, aquesta, aquest aquest salt, el que el, el SUB planteja i, i també el PC conjuntament, és això que deies tu ara, Marta, el dilema no és monarquia o sinó democràcia o dictadura. I, per tant, des d'aquest possibilisme, diguéssim, però que és un possibilisme fruit de la situació en la que s'està en aquell moment, i amb dos aspectes que tu has espantat, i jo, jo voldria posar èmfasi, que és, d'una banda, la importància que té la política de reconciliació nacional que els comunistes han formulat ja a finals dels anys 50, i que això tindrà una força molt important, perquè darrere hi ha un discurs d'intentar superar el trauma de la guerra civil, i això tindrà una traslació en la, en la transició. És a dir, que hi ha coses que són sessions, però altres coses no són sessions. Hi ha realment una voluntat d'arribar a una superació del conflicte anterior. Mm. I, I, per tant, jo, jo crec que aquí el, el, el, el que hi ha des d'aquest punt de vista és aquest possibilisme de dir, escolta, doncs, anem, anem a dir avant però jo crec que efectivament el que diu el Santiago i això també ho dirà el, ritme, el partit és a dir, no, no, no s'arriba al procés que s'aspirava. Clara, no, no és això. Ara la valoració que se'n fa de la transició és globalment positiva. Torno a la frase que Torno la frase que diu Antoni Gutiérrez quan he dit aquesta frase a l'any 2001 no és que ell la volta la columna, eh? Sí. No és que ell, interpreto jo, estigui satisfet amb tot, sinó que ve a dir de dir jo, jo sóc el responsable d'allò. I, per tant, allò és fruit d'una correlació de forces i d'una situació i, per tant, crec que està molt bé. Aquesta és la, la perspectiva del context en què s'està. Eh? Estem plantejant no, no, ara una cosa que durem que no potser no tenim de res. És com potser el règim del tractament. Caraca, moda, això a residència de Sant Agustí. Carassa, que també ha de que la gent diu, "Això és una donya creu, no creu, que voluntàriament es renuncia moltes coses. Haix que ser honestes, els que diuen això és que no van estar en aquells moments, en una situació i és molt fàcil ara dir, "No, pau, una gent pronunciar un fes el que passa és que no vam poder fer el que podríem ser això, això, això és una altra, una altra cosa. Però la situació en què es vivia en aquests moment i en concret, de la bandera i el de la monarquia, doncs això passa que hi ha una nit en la qual doncs, el professor Bernal de Romero comunica eh, a Santiago del Carrillo a través del Ballesteros, que és un braços drets de l'organització del PC i tal, que l'exèrcit està en una situació de, de lípid. No vull estendre més en això, perquè si no s'entén que hi havia una tensió en aquells moments, i això passava immediatament després de la setmana famosa, en la qual hi havia hagut els assassinats de Totge, hi havia hagut els segrets del Villesposa i de i hi havia hagut l'assassinat de... Com es deia? Ja no havia hi, fotre... bueno, hi havia hagut a Madrid una quantitat de situació és va modular a dir, és que vau renunciar, com aquell està voluntàriament amb la regla de cafè, dient això no avui, això avui. No, la dialèctica, era la dialèctica de la tensió, I és la dialèctica de la lluita de corrupció de forces. I la veritat és que, escolteu, el franc de la bonillit, eh? El franc de la i aquí no havíem guanyat una guerra mundial com l'any 45 el Partit Comunista Sancerro, el Partit Comunista Italià. I per tant, la situació no era el que volíem fer o no podíem fer, sinó el que podíem fer o el que no podíem fer. I com salvar la situació per arribar com a mínim a una situació democràtica? I això l'he importat en, en aquell moment. I per això es tenia que fer una cosa que és la tàctica. L'Antoni Gutièbre era un gran Era un gran tàctic. Yeah. I, i, i ho demostrava amb una quantitat de fets que t'expliquen com ell s'aproximava a les situacions a base de moviments. No tant des del punt de vista teòric, dient que de fer això, sinó què podem fer. I això que collugava. I per acabar, la discussió aquesta del règim que ha estat avui, és, per mi, una discussió que no es diu en absolut en el que és l'església. Què vol dir fer els països entre 70 i 78? Aquí és a fer el que es va poder. I els que vam estar allà, que vam patir molt per això, i va estar a la presó, no precisament no renunciar renunciaven perquè no volíem estar I vam dir, escolta, a canvi d'això era de Què a canvi d'això era això? Es feia el que era el que es podia. I en aquella setmana, havia dimitit el ministre de la Merida, la Pita de Vella, per la legalització, que fet del PSC. Però hi havia una situació d'atenció que ja m'agradaria veure ara com la, la, la solucionaria. Sí, sí. I una una de, les, de les coses que potser no va quedar de sortir gairebé és els pactes de la Moncloa. No? És a dir, els pactes de la Moncloa, no? que és els pactes altura del 77 entre el govern d'Espanya de la legislatura constituent, no? per a Adolfo Suárez i els principals partits polítics en representació parlamentària en aquest congrés que era constituent. I més a més hi havia les institucions preserials, el sindicat de comissions obreres... Que l'objectiu era finalment era estabilitzar l'economia, per això que ja hi havia una teniu, inflació... Tenim una inflació del 23%. Sí, sí, brutal. Això és que la microteca tèiem, ho recordeu, però jo és el 23%. Sí, sí, sí. No, no, el 47% la inflació va arribar al 47%, no? el 23%. No? Jo passava el 23% d'interès sí. de l'hipoteca. Allà, allà es van pactar amb les coses i van haver-hi molts incompliments de, de gran calibre que sobretot van perjudicar, o sigui, van beneficiar, o si sigui, l'estabilitat econòmica va beneficiar a, a, a els grans empresaris a... i en canvi va, va, va perjudicar no? a la classe treballadora. Que, aplicar, que no van aplicar molts els contrapartits que hi havia. El Xema recull una reacció del Guti, que és eh, ens hem deixat enganyar en relació amb els pactes del Mocloa, però el que em fa gràcies és aquest ens hem deixat d'enganyar i no ens han enganyat, no? com, a, com a forma formal. Treva sí. una... sí. veure un pan, un panadiment, davés comat aquí els pants. Davant de descoindre, sí, clar, cada mica cara de tonts. Tota de tota manera, crec que amb el context, eh, sí, sí. eh, per, per ser justos, la, aquesta expressió de l'Antoni no, no resumeix el que ell pensava, eh? és a dir, és una, una, és una cosa que feia de vegades, que és l'autocrítica de Riesco, o Això potser no ha anat com dia però crec, crec, i això també amb la perspectiva històrica, també es veu que els pactes per la Mancloa van servir realment per a aquesta estabilització en un moment en què el repte sobretot era intentar que no s'associés democràcia, que era el procés democràtic que hi havia en aquell moment, amb crisi econòmica, és a dir, que no s'associés, és a dir, ara que estem en democràcia vivim pitjor. Per tant, aquesta estabilització era molt important i els pactes de la Mancloa, els historiadors ho aniran dient, però jo crec que això ja està més o menys, analitzat, van servir, és a dir, van tenir una, una utilitat molt clara pel país en el seu conjunt, és a dir, van tenir. Ara, el que diu l'Antoni, perquè també està pressionat eh, per les bases obreres, és dir, és veritat, com deia l'Enric, que algunes coses no es van complir. Quines? Home, això que diem de vegades, no?, de que sempre paguen els mateixos, és a dir, eh, per exemple, el, el, el poder adquisitiu dels treballadors que havia d'haver crescut amb, una, amb uns percentatges, tot això, tot això no es va produir i va haver-hi un cert els poders factis i la patronalitat i van moure per defensar doncs, els seus interessos. Jo crec que això no invalida els pactes per la Moncloa. Crec, crec que no invalida. I, i crec que l'en no els no, no era aquest el sentit ell. Uh, voldria dir una cosa més d'això. Pactes per la Moncloa, hem parlat de, del tema de la monarquia, uh, el mateix procés després de la Constitució. Jo crec que hi ha un fil conductor en tot això. És, pot ser molt simplista, però per mi és important que és el concepte de responsabilitat. És a dir, el Sud i el TC en aquell moment són un partit que actua amb una, amb una extraordinària responsabilitat. No faig un judici de valor que el tinc, de si això és bo o no. Jo crec que sí, que és millor tenir un excés de responsabilitat que un excés d'irresponsabilitat. Però que aquesta és un taranà molt important d'aquells anys, de 76, 77, 78, dels comunistes, és a dir, que s'actua amb un plus de responsabilitat perquè, diguésim el que es vol és consolidar la democràcia. I, per tant, això té una sèrie de contrapartides. Sí. No sé com ho veus, Rick. Sí, jo, jo tinc molt clar. Aquella sí. cosa, eh, el PSC actuaven amb, amb certa primer moderació i respectant la política que marcava el partit d'entesa, de pacte i democràcia. Mentre, per exemple, el PSOE, semblava que estava a l'extrema esquerra, a l'extrema esquerra. I, i quan recordo que el PSOE proxamava la república, no ho fem, i amb altres grups. I, I nosaltres semblàvem a, a, a, a, a els moderats i el PSOE. La realitat és que quan arriba el PSOE el poder, doncs ja s'ha de veure que la república ja veig, de la reconversió industrial tota, i ja s'ha de veure que les bueno, empreses bueno, generals controlen i tal, en tant, una cosa és la l'ependiència que hi havia en aquell moment de la transició, qui actuava realment, com diu el tema, i qui feia propaganda eh, molt, molt extremada, però que en el fons pues, hi havia una altra cosa en la política. Tot, tot el sol, jo em eh? refereixo. Imaginar-se el Felipe González. Sobretot si després és Vicent Seny, sense, sense feu el col·línio, que diuen, eh, dèiem, Toni, però sí que es pot mirar i es pot veure la trajectòria del don Felipe González, per exemple, estudiant-la de tota la història, i com està ara en aquest moments, el paper d'estrat, i queda demanava llavors? No? Però, però mentre el Felipe González el deixaven estar amb un hotel a Madrid, fent una assemblea pública protegida per la policia, però el Partit Oblista estava ilegalitzat De quin any estem parlant? Estem parlant del 76. 76. 76 el, el PSOE i l'UGT fan a Madrid actes públics en un hotel, i se i tal. Nosaltres encara no estem ilegalitzats. Llavors, clar, ells poden dir república i tal, que ja en el fons és per part dels estrategues de la transició preparada a la dreta, preparar el PSOE i no deixar que el Partit Comunista... Perquè aquí es parla molt, perdona, no. només dues coses. Aquí es parla molt de les renúncies, del la Xàbia de la del 78, de la Partit, Partit, Partit Comunista, però, clar, aquí es parla poc de que la transició que tenia preparada la dreta i el Departament d'Estat del Comunicat no la van poder fer per la força de les manifestacions del Partit Comunista i de l'oposició del Partit Comunista què ells volien una democràcia sense el Partit Comunista. Segon, volien una democràcia controlada totalment dintre del que escriu el Consens de Washington. Per Perquè ja hi dos anys que havia passat molt de Portugal i realment hi havia un pànic molt gran que la península ibèrica, amb l'exemple de Portugal, es convertís dintre del que seria el món de la OTA, amb, amb, amb, amb un espai... Antiotes, com més que ell, alhora els partits comunistes tinguessin una certa hegemonia. Per tant, la poca que hi havia era que la democràcia la degenerarés per ells amb una força massa gran que el Partit L'objectiu era que el Partit Comunista no tingués força a l'hora de rebre la democràcia. Però que, que, que hi havia democràcia i evolució, se sabia que no poderíem parar. Ara, com la volíem? ho diferent del que va sortir per la força, precisament, que el Partit Comunista va. El Somadre Romero, a la seva memòria, explica com van mil vegades demanar que s'espereix el Partit Comunista, que acceptés no ser legalitzat, que ja hi hauria I en aquest dia el Partit Comunista es va negar en absolut. I tornava al Pari Romero, que era un dels delegats de la que rebuixava el Partit a dir els comunistes es neguen a que s'han de retrasar la legalització. I jo m'he de fer un altre. La gent no, no ho diu, això. És una monstrafe, va dir, I, I en canvi, a la d'Irfe i Tarderet volien... Si sí, l'OCD, l'OCD, no? En l'Aireïnfa, és el que... Sí, de, de, en definitiva, l'OCD és... va desobeir o, o va... O, si no. Va desobeir el, el que deia el Departament d'Estat. No perquè no anunciessin voluntàriament el, no, no, perquè no, no podien fer res més, sí. perquè la força del carrer era massa. O sigui, és un procés diolèctric del qual les, no, no són renúncies voluntàries, o sigui, mà, sinó que tu fas un cop per aquí i l'has un cop per allà. Molt bé. Va, saltem, eh? Sí, va. 1980. Uh, primeres eleccions de la Generalitat. El SUC presenta en Josep Benet com a independent, Joan Rebancors, del PSP PCT, Jordi Pujol, per Convergència i Unió, i l'Iber Barreira, per Esquerra Republicana. Guanya Jordi Pujol, davant de la sorpresa de tothom, perquè ningú s'ho esperava, perquè les, el resultat de les eleccions anteriors havien estat clarament a favor de les forces d'esquerra. Però, clar, un govern d'esquerres és possible. I allò que passa, que no? el que guanya no, no, no pot... No... Bueno, és una alternativa, però és possible. Em... Total, el l'ERC me la suporta joc i pujoc i tenim 23 anys de pujolisme. Una de les causes no?, d'aquesta victòria va ser que el tradicional votant del PSP, no?, que estava més a la zona metropolitana, es doncs va abstenir. No, per què? Què va passar? es va preveure aquella extensió? Eh, no hi havia cap alerta davant la desafecció d'aquestes capes? La, el Rassú, com no, no va fer, prestar atenció a aquesta bossa d'extensió a la zona metropolitana? Sí. Què, què va fallar, allà? Més que fallar, el que, el que no va fallar va ser la manera d'obre que va fer la padronal, el foment del treball, i tota una comissió encarregada i a la qual hi havia el Miraldeu per endavant, eh, de fer una campanya perquè l'obsessió era que el Sud no ganés les eleccions, que el Sud no pogués formar part del no. Sud. Per el que deia abans, els socialistes, d'un de govern d'esquerres. Eh, L'abstenció va ajudar, però va ajudar més a la de Santana, el que havíem posat el 6 d'abril, Aquí, eh? El carrer Santa oh, sí, el, el, el comitè de Barcelonaora del Sud tenia aleshores amb eh, el jardins'. Tenien eh, el comitè de Barcelona que dirigia la campanya I i'nçava donant informació,ment que treballava eh, a Realitat a l'edifici de Foment, de com Foment s'estava en reunions van recollir tants millors Sortien planes de l'avantguàrdia, que jo m'estic encara guardant, sí, el meu arxiu allà, a la Casa de l'Escala. Sortien planes de l'avantguàrdia senceres contra el perill que els comunistes acabessin el poder. Clar, això són molts calés. La campanya va ser brutal contra eh, el, el sud i, sobretot, contra la possible unificació de i el PSC. Això no era nou perquè no, només venia a ser la continuïtat de la Marinoa de Tampadellas. Aquí, aquí s'ha tot lligat. Aquí s'ha tot lligat. Però el 15 de julio del 77 els resultats de Catalunya són diferents del del reste d'Espanya i l'UCD ni ho guanya ni, ni, ni de lluny. I en canvi que ha guanyat sumats és el resultat del PSC i del Sud, amb el qual es pot formar un govern que és popular d'esquerra, i ara no es pot el, el, el el, Immediatament, immediatament, des del Servei Secreta de l'Estat, es monta l'operació de redèries. El coronel Casineu, que és un dels chefes del Servei d'Informació de l'Estat, es dirigeix, se'n va a Sant Martí -le i l'Evo i proposen el Tarradellas. El Tarradellas, si us hi fixeu, és l'única institució republicana del 39 que separa l'exili que torna. No torna ni només, torna a la passionària, torna a tots aquests diaios històrics. Ah? el Tarradellas resulta que l'Estat li facilita ser president de la Generalitat als quan s'acaben de fer unes eleccions on han guanyat el brava dos i després han guanyat les altres. El Tarradellas és president de la Generalitat només per tapar per tapar el triomf de les esqueles a Catalunya. Perquè era una de les preocupacions que hi havia a la força de l'esquerra aquí. I el Tarradellas va... Recordeu fins al 80, com a president, per cert, entrem al Parlament del l'Utri, sobre el que som al Tarradellas. Recordeu que el Tarradellas i el Guti, d'entrada, xoquen perquè nosaltres, per cert, igual que Jordi Pujol, estàvem contra el Tarradellas. El Pujol i nosaltres, ells. I els, els comunitats estàvem contra el Tarradellas. I ara es proposaven el Beret. Per cert, el Beret, menys la policia, que era tonta, tothom es pensava que era del suc, que era un submarino del suc, que era un, un instrument del, de, de, del suc i tal. El Beret mai va ser ni un instrument del suc, ni mai, mai va ser el suc, i sempre va mantenir una personalitat pròpia, molt tard, jo també vaig tirar l'oportunitat de, de, de passar el Beret. Per tant, nosaltres presentem l'obritant del Benet i presentem la política d'unitat. Aquesta és la proposta del, del, del, del, del Benet. En canvi, el Joan de Cujol ha acollat per la patronal, per Foment i per tot una, el, el poder econòmic i tal, ha de ser una campanya de por. L any, l any, l any la por a l'any 20. A l'any 20 perquè això va jugar molt també, igual que el que va jugar al 77. Al 77, la campanya de por contra l'assenç dels comunistes del poder, com a altra vegada la Guerra Civil i els comunistes de d'Ombra, i que vas a ajudar a fer el Partit Comunista presentant personatges de la Guerra Civil, presentant a la com a diputada de Bonaestúdies, la Bac, no la veritat. No, Bonaestúdies no, era per al País Basc, Mm -hmm. em, sembla era, em sembla que era molt bé. Però per, per presentava aquests personatges, i en el Sol presentava gent jove, nova, fresca, jo i gran. I aquesta aposta es reprodueix l'any 80 de Catalunya, una campanya brutal per acollir de la gent pel retorn dels comunistes i de la gent. Sí, jo, voldria, jo voldria, sense repetir coses que ha a l'Enric, però potser l'havia intentat com, com, complementar, Dos, dos coses. Una, jo es meto al llibre a l'operació que es diu Foment, que està documentada, i he explicat, no?, de com, en aquest cas, la donal es mobilitza a favor sí, no, o, o en contra de determinades opcions. No, no, no, no. Ara, de tota manera, crec que això no explica, és a dir, per què guanya conversació, o no explica tot. És a dir, jo crec que aquí hi ha una operació reixida, exitosa, del, del procés de convergència, que és el nom que utilitzen, que fa Jordi Pujol i altres persones, eh, agrupant sectors molt diversos també ideològicament i per tant fan forant un sector important de la societat catalana i per tant, eh, ho diu el mateix Jordi Pujol, dit, per, ho dir dir la Marta per sorpresa de tothom i he viu moltes vegades implosió, diu el, el Jordi Pujol, que no s'esperaven tan, tant tant resultat tan bo. Ara aquí, que en el llibre tio de més mento podria fer menció a una altra cosa que és a dir, com a l'any 80 i crec que tant Antoni Gutiérrez diez com el Joan raventós en el seu moment o sí sigui, més tard van ser autocrítics de dir dirvamm acceptar la derrota molt ràpid. Avui la, la política que està d'una altra manera dir, no, no vull entrar ara, millor pitjor, però no s'hagués donat per perdu aquella batalla de les aliances, és a dir. Jordi Pujol va saber atreure's ràpidament amb una representació molt mitjana d'ERC en aquell moment. Va ser clau. Va ser clau, però ell va aconseguir dir que farem una, una aliança. Uh, ni el PSC ni el PSC, cap dels dos, van voler fer l'esforç. És a dir, van pensar de dir, bueno, sobretot no, no vull carregar les tintes, perquè és una visió molt subjectiva, però sobretot jo crec que el que PSC, que tenia la responsabilitat, aquests dies de vegades fa pensar això, no? quan parlen de la responsabilitat de qui queda de qui està primer a l'oposició de fer una, de liderar una, una operació, d'intentar fer unes altres majories. I no es va intentar en aquell moment. I jo crec que tant l'Hentóni Gutiérrez com els altres actors amb els Sáenz van ser autocrítics de dir que potser en aquell moment no hem saber fer... No saber fer uh, pot, potser no ens hagués sortit, però no, no vam posar tota la tarda a l'agraïda. La posició d'esquena va ser clau, Va ser clau per donar el collet, precisament, no el no, collet. No, per això, a l'hivern darrere, el fa el, el cap del Parlament. Direc mm. del Parlament. Endavant, de Marta, se'n socava el temps. De... Sí, sí, és la... que un bueno. minut per, 40, per, per 45. Bueno, és que hi ha algú dit per rendre la televisió. Sí, no, però, ja és... ara, ara, sí, jo us volia fer una... Pra... una pra... És que també hi ha una frase molt bona en la lliga i també que reflexa molt la crisi, bueno, apuntant aquestes disrupcions internes i sobre el cinquè congrés del del SU, no? On s'evidencien doncs els sectors més eurocomunistes, els leninistes, els prosoviètics, el agrupit clarament eurocomunista perd la Secretaria General i guanyen els sectors leninistes i prosoviètics. Que passa és que els leninistes els sabem que el últimament recula i, en canvi, hi estaran expulsions en el, en el sud, dels prossoviètics a, del sud. Llavors, neix el, PS... el Partit dels Comunistes de Catalunya. Però, mentre hi totes aquestes baralles, de, de, de fet, de bueno, veritat que hi al sud i el partit del CFP, després, tot això va fer que uns fracassos electorals bastant considerables, no? Però és que, en, ensi, estem als anys 80, Thatcher i Reagan tant la seva revolució conservadora i una frase que es diu el llibre. Que el arriba la revolució conservadora i ja estaven tots reunits. I es estaven tots barallant-se, mentre tant venia un, no? un tsunami de, de, de, de revolució conservadora que encara, que encara hi som, no? No ho sé, sí, tota les ruptures van ser causa també de descensís de, de, de, de la transició, Seria conscient d'aquell moment del que significava la Fácil i el Rígan no. i tot el que va venir I després? No ho pensava. El que va ser La ruptura... Espera. No. La, la, la ruptura ve de molt lluny. La ruptura explota. el no, canteu un dintre d'ells. Però eh, això l'havia ja enterrat eh? l'any 68. L'any 68, quan al mes d'agost les tropes del Parc de Bersòlia entran a Praga, invadeixen Praga i acaben amb la primavera de Praga amb el govern d'Ulzec i liquiden el Comitè Central del Partit Comunista, que és l'estrubat, que està reunit una, fà una fàbrica i els soviètics, per això, entran, liquiden, agafen el d'Ulzec, el president, el president doncs que el que havia de voler. Però pandèmia, president, era el general lesbògode, el general de la Guerra Mundial, un gran personatge, i se'ls emporten tots a costat. I allà li tiguen la primera era de Praca. Aquella mateixa ni, que eh, està reunint el Comitè Executiu del Suc, que discuteixen quin pronunciament fan de la invasió soviètica. I el comitè executiu, executiu es divideix, hi ha posicions diferents, i per majoria accepten fer un comunicat apujant l'invasió. És l'agost. El Gregori no hi és. El Gregori està. El Gregori. El Gregori ha passat la frontera i se n'ha anat a París, a rebre-se amb les i... sense el Gregori, el comitè executiu, vota a favor de la invasió soviètica. En el comitè Xucatiu hi ha un personatge molt estimat per tots, que és el Miquel Muñez. El Miquel Muñez és un dirigent de la història i el Miquel Muñez ha votat en contra de la invasió. És molt contrari a la invasió. Però resulta que el Miquel Muñez és membre del comitè de Barcelona, responsable del comitè de Barcelona. I el Comitè de Barcelona fa una, una resolució contra la invasió. El Comitè de Barcelona fa una resolució i diuen a favor de l'invernió, el, el, el Russo s'exemple i el Comitè de Barcelona diu que no, el no. I hi ha una discussió allà de com a més de tot el món. Això ja t'apunta ja que hi ha, una, hi ha una divisió. Per què? Perquè l'Unió Soviètica és encara per molts militants i parla de la direcció del Sud, una llum a la foscor. No, la punta de llança de la revolució obrera, i per tant tot el que vagi contra la Unió soviètica és anar contra... La Però, clar, això ha quedat allà. I aleshores, aquella mateixa nit, a les 5 de la matinada, hi ha una, un, un fet, que és, s'escolta la ràdio Espanya independent. I a la rei, la pirinaica famosa. I a la pirinaica, surt un comunicat oficial del Partit Comunista d'Espanya. A favor o en contra de la invasió? En contra? En contra? Sí, senyor? En contra de la invasió. Amb la qual una part de la direcció del sud es queda i aquesta divisió que es que es, que es comença a produir de vores, la clandestinitat l'apaga. Però, quan arriba la... Ah! I aleshores algú diu, que encara a l'any la, la 68 no és secretari general, normalment, però quan algú t'hi agafa la direcció i entra tota una gent nova al partit, per exemple, jo vaig entrar al sud l'any 68 i vaig entrar al sud perquè el sud contrava la invasió de la xerxa I va ser això el que va portar a, a, a, a entrar al sud. I com jo, molta gent però això, va quedar malat de veure. Ara quan Aubut i força la política de l'altre partit cap a el socialisme democràtic. Cap al comunisme. Juan la casa, segueix l'estela del partit mafial italià. Això provoca en el nord del sud eh, i llavors no més falta que arribi l'UD i la, quan la soviètic entra a Afganistan, el suc fa també una agressió en I aquí ha molta gent, per exemple, al Vallès, totes les organitzacions del Vallès, s'aixecen l'una, no? i diuen, eh, eh, eh. també acusen l'àmbit soviètica de i tal. I això es anava a l'armar-me I quan arriba el cinc lloc, allà es No es divideix per un promestre aquell amic, no, ve de molt endarrere, ve de molt endarrere no, no, l'Enric coneix bé perquè tota aquesta època és, és, és un període històric que hi coneix. Per tant, poca cosa tinc a afegir. En tot cas, és veritat que sent el factor ideològic molt important eh, crec que s'ha d'entendre... Jo crec que hi ha coses més. al Sud, durant la clandestinitat, acaba sent el partit, allò que es diu, i és més que un partit comunista que ho és, és el partit dels antifranquistes. Per tant, a, a Aplega molta gent d'ideologies, o de tarannars, o de matisos ideològics molt diferents. Sí, I és no, exactament. molta gent que està al sud no és comunista. Per tant, inclús aquestes discussions una molt llunyanes. I, per tant, tot això, durant la clandestinitat, és un partit fantàstic, si em permeteu un adjectiu que ara no és apropiat, però és un partit que realment aplega molta força. Però això, en el moment de la democràcia, també tindrà les seves tensions, perquè, lògicament, ja hi ha altres, altres ofertes i altres propostes polítiques i, i hi ha una gent que s'anirà resituant. I totes una cosa, Marta, important, que és, sense treure importància aquest factor ideològic que deia l'Enric, respecte a la concepció de la Unió Soviètica com a guia, o com a llum en la foscor, deies tu, és que, efectivament, ja als primers anys de la transició es, es, es comença a produir un, que diu el desencanto, que és que algunes coses que es pensaven que aniem molt ràpides o que serien fantàstiques, Doncòviament, com sabem i com, com hem après amb la democràcia, les coses no el regalen i que continuees has de continuar treballant per tenir majories àmplies, per aconseguir canvis, etc etc. tot això és molt complexa i les expectatives an molt altes. Tan jo crec que tot això en el congrés del 81 també acaba esclatant. hi ha moltes coses. I l'Antoni juga un paper per, per parlar ara de l' últim moment, un paper que intenta, sobretot, i a tothom li reconeix, ser un secretari general d'integració. Ell clarament és una persona, en moment, eurocomunista, clarament, i que aposta per el socialisme en democràcia. No, no concep una altra cosa. És a dir, no ho concep. No, no, per ell no, no és possible un socialisme que no sigui en llibertat. Per tant, està molt clara la seva posició. Però intenta jugar per mantenir la integració del partit. A dir, per tant, per ell és un cert drama, també personal, no és que si jo ocupava Grà, un, drama, un, drama, però, sí, un drama personal a donar se en el Congrés del Sud que tot i que és dels més votats adonar-se que el partit ja s'ha partit que és una expressió que en aquell moment s'utilitza no? ja no està a mi Perdona, Marta la... Perdona, perdona un moment Ui, Ui. no només una cosa El moment més agra més agra de la vida de l'únic política va ser aquella dintre ja. Això que em Farem l'última i, i, Enric, estan dient per xat que se't sent una mica malament. Farem una cosa, sí. En el teu cas, treu-te la mà. Els altres no. Els altres us cantaríem una mascareta. Perfecte. Eh? I ja està. Vale. El tema de... de ja és l'última, eh? catalanisme. Algú t'hi era més partidari d'un catalanisme popular i no pas el catalanisme que va a la finir no? quan va escriure allò que el catalanisme, el catalanisme era producte de la bogeria catalana. I l'historiador Therme diu, eh, no no no, eh, diu que el suc no integrés el, el catalanisme de la cultura popular, el de les sardanes, el dels castellers, el de les corals, porfeons, ateneus, etc. I deixar, va deixar, o sigui, quan el suc no es va apropiar d'aquest catalanisme popular, s'ha d'apropiar la dreta catalanista. Això, segons termes, i això no està enllible, eh? Això el Xema recull. Això diu que és el segon error de l'esquerra. O sigui, eh, com, com hi esteu d'acord? Bueno, com era el catalanisme del suc? Jo, jo, si em permets, seria un tema complicat. Sí, sí, complicat. Uh, és, I és l'última, eh? No, no, és un tema complicat, però... En fi, qui, qui, qui, no, no, no hem de fer propaganda del llibre, però que tingui una estona i ganes potser val la pena entrar en alguns d'aquests anàlisis que es fan al llibre. El, el, el Josep Termes diu una cosa... No, no vull entrar en detalls, la, la tesi del Soler també ha, ha sigut massa simplificada. És dir, el Soler Pura, en el fons, el, que diu, dir, el catalanisme ha estat sobretot liderat per la burgesia. Durant tot el segle, la primera part del segle XX i hi aposta perquè hi ha un nou subjecte de que lièi el catalanisme, que és en aquest cas la classe obrera. però el que queda és aquesta identificació entre catalanisme i iburgescia. El terme és el que diu és una cosa Josep Ters és un historiador que ho ha treballat molt i una cosa difícil de sintetitzar però molt interessant, que és dir no no, hi ha un catalanisme popular que és el de les classes, els dels pancaires, el catalanisme, que, que que és que van, que, que no és només el de l'Eugresia sinó que és, és de sector obrers, dels sectors republicans de de principi del segle, del moviment dels sataneus, de les cooperatives, de tot això. I per tant, ell defensa que aquest catalanisme per suposat que és d'Esquerres. Ho, ho ha sigut, hi ha altres catalanismes. El catalanisme és molt, molt transversal. L'Antoni Gutiérrez està molt proper a aquesta tesi d'alternes, i quan ell, sobretot els anys 80, època del, del vener com a candidat, i època en què el Pujol guanya les primeres eleccions, ell confronta molt el, el, el concepte que utilitza molt de catalanisme popular per confrontar-lo amb un altre catalanisme, però que és el, el catalanisme més conservador de convergència. No vull posar epítets de massa judici de valor, però clarament pel sud el catalanisme popular és més obert, més pastís que seria dir, afavoreix més el pluralisme i la integració de, també de la migració que, que ha arribat, però no és només un tema de la migració, sinó que, que, que té unes arremes més fondes. I des d'aquest punt de vista és, és, són projectes molt, molt diferents. Enric, no sé si... Sí. Ah, el sud de la llumitat fa la segona conferència nacional dedicada precisament a la Reconstrucció Nacional de Catalunya. Amb títol. Per la Reconstrucció Nacional de Catalunya. I allà ja el que seran les bases del catalanisme popular, que en teoria molta gent d'aquella conferència el, és veritat el contraposa a la tesis de, del catalanisme i de la revolució progesa de, del Jordi. De, de, i, I aquí hi ha, hi ha una certa dijous. Però la reposició del suc en aquells moments igual que ha sigut durant l'Assembleia d'Atalunya que ha propiciat el punt a l'autodeterminació de Catalunya a la presentació del Josep Benet com el nostre punt de referència de política unitària, el Benet no és precisament sospitós de, de no tindre clara la, la qüestió nacional catalana. Mm -hmm. Això la gent ho ve, la gent diu el curs del suc. O és que a l'època no de... Puteu, ho veu. Volteu, em tindre el Benet com a punt de referència eh, polític. I això no és gent sospitós de no tindre clara la qüestió. A la del sud també hi han eh, abans de... Xema si deia, és que dintre del suc hi havia molta cosa. És veritat, el suc era tan, tan gran quan sortim a la sobrevivier que hi tot el galliner, totes les gallines de difer, diferent olor, i totes, fent un quiquiriquí, un, un quiquiriquí diferent, i sent quiquiriquis per tot arreu, però, ja, són tot tan quiquiriquis, i algunes es barallen, això és el suc. No? Perquè jo, llavors, sempre m'escoltava de l'organització de la zona, em per exemple, a algunes o i sorties a cap al cap de Montipat. Diu, jo, jo, què és l'inertal? <ríe> Qu Perquè això, si us explico una miqueta, gener del 81, la divisió, no? Molt bé. Bueno, doncs deixem-ho jo. jo. Jo tinc més preguntes, però jo ara crec que ara tocaria que oníssim ja... que féssim la part més participativa. No veig, gaire, no veig preguntes. Molt bé. O podeu aixecar la mà? Hem parlat poc del buti, per això, eh? eh? Hem parlat poc del buti, eh? Hem parlat poc del buti. Bueno, sí. dir, Anna, si algú té alguna mèdota del buti per explicar per ja, ja, ja. aquí. Ahir, per cert, que me'n van explicar una. Clar. Ja. Del, del Manolo, d'aquí d'un bar de, de... Bueno, ara, si no sé si per aquí. El Manolo, espero que no se'n pari. Sí. Que em va explicar que ell ja estava vellvitxa i que ell anava... A la, encartar, encartar, anava a tallar sí. els, els cartells del sud. Que sí, sí, sí, sí. Estava en un dels bars més, més, més eh, carismàtics d'aquí del barri. A veure, amb una pregunta. Diu, fent un... L'Enric, enric, enric, enric, si t'has muntat i fes tu la pregunta. Enric? Quina és la pregunta? A veure, a veure. jo l'he pujat. Espera, que ja està desatjada. La, la, la faig jo? Sí, ja la fes, l'Enric. Ah, molt bé, és que l'havia enviat educadament en el xat. Molt bé, clar. Molt bé. No, ja deia, eh, eh, anem a fer una mica de política ficció eh, amb, amb, amb els dos corents i, i, i preguntar-los què creuen ells que pensaria i sobretot actuaria el Guti actualment eh, sobre les esquerres catalanes eh, que estan a punt de de veure's les cares aquest diumenge i, i en particular, sobre el procés. Uh, hola, Enric. L'altre Enric ja dirà el seu. La veritat és que aquesta és una, una pregunta lògica i legítima que es faci, no? de dir què hauria fet l'Antoni o què hauria fet tal persona, que no? de vegades trobem a faltar, davant d'una situació X. Jo, la veritat és que la defujo, la pregunta. és a dir però, però, però vull explicar el per què. És a dir, que no és per dir, -tota, no, no em vull bullar ja i tal. És que ell, abans hem parlat, la Marta ha explicat això de l'eucronia, no? que l'eucronia és això del, el que tu formules. Què passaria si, no? Si estigués aquí... Tal. I ell deia que ella ell, ell, ell amb això no, no volia jugar. I, i, ta, I crec que ho deia amb, amb un sentit molt important i que s'entén bé, de dir, escolta, ningú té l'autoritat la, la, la, per posar-se en, en la pell d'un altre eh, per interpretar què hauria passat. Eh, entre altres coses, perquè ell no ha viscut eh, els deu últims anys de la situació catalana i, per tant, com sabem, molta gent ha reaccionat o ha interpretat de maneres diferents. És dir, no hi ha evolucions univoques. Eh, per tant, eh, eh, jo crec que ningú té dret a interpretar el que faria ell respecte a unes situacions que no ha viscut, i menys, encara si m'ho permeteu, algú que, que, que ha usat fer la seva biografia, perquè sembla que tinguis com una autoritat especial que realment no la tens, és a dir, que has intentat documentar fets, has, has fet alguna interpretació, segurament subjectiva, però respectant els fets i, per tant, no, no tens aquesta autoritat. Sí que diré una cosa més crec que per les persones que hi haguessin la biografia, crec que trobaran les pautes per interpretar cadascú. Què, què creu que l'Antoni segurament estaria fent o estaria preocupat? o deies, I cadascú pot interpretar. i ha elements que són molt recurrents de la seva, del seu estil de fer política. És a dir, per suposat, el tema de la unitat que ja ha sortit, però el tema de la unitat no és retòric. En el cas d'ell, és dir, prefereix avançar més lentament en processos X, que no, eh, però, però amb més suport, és a dir, més gent, més forces polítiques, que no avançant molt de pressa d'una manera que pot ser, diguéssim, més fràgil. O el tema de la paciència, és a dir, de la, de la gestió del tempo, del tempo polític. Eh, hi ha alguna, algun moment que a l'Assemblea de Catalunya estan discutint i aquesta campanya o aquest pas següent, quan el farem? No? És a dir, jo, quan? El calendari? I ell diu, escolta, tan aviat com sigui possible, però sempre i quan haguem complert el pas 1. És a dir, no farem el pas 2 sense fer el pas 1. Enric, a tot ara al futbol també podem compartir la idea que ja dit: si has de marcar 3 gols, important és marcar el primer. És a dir, després ja, ja, ja aniràs pel segon i pel tercer. No? Per tant, aquestes idees de, de la unitat, de, de la flexibilitat amb el tracte amb, la, amb les forces polítiques de la gestió del temps, de la paciència. Són elements que cadascú pot interpretar, però crec que jo crec que tenen un estil i un llegat de fer política i, portant el que jo no em veig capaç, perquè és que no em veig capaç. I, a més, o sí sigui, hi puc fer-ho perquè no estic autoritzat, però és que tampoc em veuria capaç. És a interpretar això. No, em sap greu, eh? No, no sé si... Eh, intento explicar-me, perquè la pregunta és bona i és legítima, però jo crec que no... Jo no, no, no, no, no, no gosos respondre'l. Però o sigui, la, la, la ja, ja sí, la que... conclusió és que ens hem de comprar el llibre, vaja. Ah, jo, jo sí que t'respondré. Ja ja el tinc, eh? Perquè jo estava segur que sortiria aquest, aquest tema. Ah, ja la portaves preparada? Eh? Jo la portava preparada. Estava segur que sortiria, perquè és evident. Però jo també me l'he feta, aquesta pregunta. Jo també me l'he feta. I jo tinc, dintre de, dels meus arxius un article de l'Antoni fet abans de, de morir. Perquè van parlar-ho, vaig parlar-ho, ell, ell estava molt preocupat per aquest tema. Molt. Estic parlant del 2006. Del 2006. Clar, era plena redacció de l'Estatut. Bueno, exacte. de no havia l'Estatut i llavors es va produir un, un fet i és que el Pepe Rubiades és en un programa eh, TV3 fent la conya típica del, del Pepe Rubianes va dir puta Espanya, la merda d'Espanya Espanya, no sé què tal. Això va anar un merder i van prohibir una obra del Pepe Rubianes a Madrid si doncs recordeu de tot aquest merder. Això, el dia era molt amic del Pepe Rubianes i això el Guti el, el va preocupar molt. va preocupar molt. Llavors, va fer un article en castellà que el va publicar aquí i a Madrid, per això està escrit en castellà, i llegeixo només un parell de tres frases de, que expliquen una miqueta el que m'Antoni pensava en aquell moment. Des, després de tot una... explicació al principi, eh, és massa llarg i no puc dir-ho, però he seleccionat aquest tema. Probablemente estamos sumando malentendios, sobre el hecho de tópicos históricos a los que se han añadido aspectos reivindicativos mal explicados o mal entendidos que han acompañado el largo y accidentado proceso estatual y catalán. Todo ello con la vociferante exigencia maximalista de algunos sectores en Cataluña y de la malentonada magnificación de sectores del resto de España que han difundido como una amenaza para todos la sagrada unidad de la patria que está a punto de romperse. Por paradójico que parezca, se trata de un intento coincidente y a la vez antagónico de crear un ensombrecido telón de fondo del conjunto de relaciones entre Cataluña y España, no solo políticas e institucionales, sino también ciudadanas se ha originado un clima que, pese a su origen demagógico uh -huh. y obviamente minoritario, ahora ya no sería tan minoritario, no, 2006, sí, uh -huh. Han, ha conseguido preocupar también a amplios sectores sociales y a enraedecer relaciones personales, sociales y también económicas, y eso tanto vale para Cataluña como para el resto de España. La, y acabo. La gravedad del clima generado aconseja colocar en el primer plano de los programas electorales de las diversas fuerzas políticas con de urgencia en el título de un artículo los valores positivos del entendimiento y del consenso solidario pero esto con ser importante no es suficiente es precisa también una reacción social activa que coloque en el lugar que la les corresponde a los maximalismos minoritarios e impulsen los valores fundamentales del diálogo y el debate entre Cataluña y España. Hay que decir al conjunto de la sociedad española que, con respeto a todas las identidades, es una responsabilidad irrenunciable de todos y cada uno de nosotros contribuir al protagonismo hegemónico del entendimiento. Aquesta es el último artículo que va a escribir l'Antoni Gutiérrez dies abans de morir, sobre aquest tema. Això és important. És sí. a... sí, a... sí, uh, un article important, aquest que esmenta l'Enric. Amb en el llibre jo crec que també està, està citat. Sí, sí, sí, sí, uh, clar, escoltant, estava pensant, hi ha una qüestió que hem donat per suposada, però potser val la pena dir-la, la posició de l'Antoni Gutiérrez en relació a la, qüestió, a la qüestió nacional és molt clara. És a dir, en vida d'ell, és claríssima. És a dir, ell és una persona... Totes les síntesis són dolentes o són perilloses, però considera que Catalunya és una nació amb totes les derivades que això té o pot tenir i, a la vegada, hi aposta per una, per una estructura federal. És a dir, i ell, des del moment ja de l'Assemblea de Catalunya, que ell és el batallador del punt 4, que és el que normalment no recordem, que és el que parla de la coordinació, i la cooperació i la solidaritat amb el resta de pobles d'Espanya i tot això. Per tant, a, a, la seva posició és molt clara. Jo, quan he, quan he dit no m'atreveixo a interpretar, em refereixo a aquest què hauria passat si avui. Eh? És a dir, però sí que tenim clar la seva, la seva posició, perquè és molt clara i meridiana. Hi ha una qüestió més que m'interessa dir sobre això perquè parla molt de, de crec, eh, il·lustra molt com era l'Antoni. Un, un altre article que hi fa aquells anys, el, els del debat a l'Estatut, que ell l'Estatut el defensarà, eh, per suposar, és a dir, eh, bé, que el defensarà, però amb aquesta preocupació que mostrava l'Enric, i ell mateix també no sap, o sigui, té uns dubtes de si és tan prioritari com s'està formulant, però el defensarà. Però hi ha un article que diu que, que hem fet mal o que fet, alguna cosa haurem fet malament, crec que diu el Tito. I, I ell es pregunta de manera autocrítica, és una, és una característica molt d'ell, que és dir, a la resta d'Espanya, durant la transició, Catalunya tenia moltes simpaties i ara mateix, bueno, aquest ara mateix, per a ell, és principi del segle XX, XXI, i ara mateix no tenim aquesta simpatia, eh, no dic que eh, tothom ens consideri antipatis, però és a dir, no, no hi ha el mateix sentiment. I la pregunta que hi es fa, més que carregar els neulers sobre els altres, que ja pot ser crític, com ho deia ara en aquest article de que citava l'Enric, però el que a interessa és dir però nosaltres alguna cosa haurem fet malament, també. És a dir, alguna cosa... I aquí parla de vegades de les actituds victimistes o les actituds que no ajuden a explicar-te o a generar complicitats. I per tant, ell ho fa amb, amb, amb autocrítica i crec que és una perspectiva interessant de la seva personalitat. Perdó. No, no, sí. perquè tres preguntes. Vinga, doncs, pues, endavant, que la les... següent. Sí, sí, què sí. sí. sí. vols? La Joan Anton, millor, o la Montse. Jo veig a la Montse, però, no sé, desmuta't. T'has de, de desmutar. Ara. Hola, sí, aquí estem, el Joan Sí, aquí estem, el Joan i jo. Jo, jo voldria fer una pregunta d'aquesta línia. Una miqueta pensar que en tot el que ens heu explicat es veu que el SUC un, un partit eminentment creatiu, que va donar moltes sortides, moltes respostes i moltes sortides per situacions difícils que es van passar a Catalunya i a Espanya. Probablement podríem reboscar i podíem inspirar-nos en lliçons que podíem estreure de tota l'experiència del passat, perquè això ens fa... Aleshores, volia una miqueta, si podíeu, subrallar, ja no tant amb l'aspecte del guti pròpiament, sinó el vincle del, del, del SUC com un partit nacional i de classe, que així es, es, es definia des del principi, no? Tornar una miqueta, doncs, eh, si podíeu comentar una miqueta aquest perfil i després subrallar que aquesta idea del tir és que heu dit que el SUC no es va apuntar un catalanisme popular. El catalanisme popular eh, no només són els castellers i el folklòric que em parla el, el Termes. El SUC va estar creant les associacions de veïns i allà hi havia centres d'excursionistes i orfeons, i teatres, i grups de joves. Eh? I, I va estar present en la creació de la, de la nova cançó eh? i de l'edició 62, <ríe> i estava... Eh? Clar que sí, estava un catalanisme popular. Clar que hi era. En Termes diria això com diria altres coses però és una cosa que no, no podem passar per alt. Um, bé, bueno, això volia fer aquesta pregunta, si podia una mica... Per, perquè, clar, no sé què pensaria el Gutià i faria, no ho sé, però vaja, sí que podem pensar quin ensamblatge tenia entre el um, Partit Nacional i de classe. D'aquí podríem inspirar-nos lliçons per entendre, per llegir millor el present. Molt bé, no sé si l'Enric vols començar. Oh, però no, ho sí. sí. no, faig... Un, un parell de comentaris, perquè com que hi ha altres paraules procurarem, jo no estendrem molt, però uh, començo pel final, Montse, uh, em sembla que has dit? Montse? Sí, Montse. Sí. Uh, totalment d'acord amb el que dius, a més hi ha una precisió terminològica que convé fer, que una cosa és la cultura tradicional, en sentit positiu, però que seria els castellers, la el, fila, el, el, el que siguin, totes les, les, les tradicions aquestes... és dit de la tila. Atila ah, eh? Els castellers, a Ah, laila. No. Una cosa és la cultura tradicional i una altra cosa és la cultura popular o el catalanisme popular. I jo crec que, estic amb tu que és titularment del 41 que es crec que la idea del terme el que passa al terme es refereix al catalanisme sobretot a la primera part del segle XX. però efectivament tot el que són les associacions de veïns el mateix sindicat comissions obreres, que en el seu naixement és, és, és una expressió molt espontània d'organització del moviment obrer. És dir, hi ha molts fenòmens que tenen a veure amb aquest catalisme popular. Jo crec que el mateix sub, amb la seva pràctica, amb el seu desplegament, durant, durant, sobretot, of Saint Tatta és un exemple de lo que és aquest catalanisme popular, al sentit de mestissatge de barreja, també de barreja d'idees i, i, i de pluralisme. Per tant estic d'acord amb el que deies, sobre el tema de partit nacional i de classe, només dos punts. Jo crec que és, és important eh, que la trajectòria del sud, sobretot mentre que ja, sí, la vida del sud, perquè ara està hivernat, i, eh, però eh, és, és clarament la del partit nacional. Molta gent diu partit nacional no vol dir partit nacionalista, però clarament l'expressió partit nacional és molt important. Els historiadors ja han documentat un fet no menor, que és que en una època en què la Internacional Comunista aplicava el, el concepte de Lenin, que era un, un estat, un partit, és a dir, que cada estat havia de tenir només partit comunista, el cas del Sud és una de les excepcions, és l'única excepció. I jo crec que amb un cert, si m'ho permeteu, orgull, diguéssim, com a catalans, catalanes, doncs són aquest tipus de coses que ens agraden, no? Escolta'm, se'n reconeix la identitat. I en aquest cas, el sud, amb els i baixos, amb els i baixos no vull ara pintar-ho tot de color rosa, però amb els i baixos i tensions, però manté aquest espirit de partit nacional al llarg de tota la seva existència. Fins al final, l'Antoni Gutiérrez-Díaz, hi ha alguns episodis que ens podem referir, però de com defensa, enfront també de, de Santiago Carrillo i dels dirigents del PP, eh, com defensa l'autonomia la, barra independència del suc a l'hora de prendre les seves decisions. I és un capítol molt interessant eh, que... que... I a ciutat, sí, sí. sí, sí. escolti, en determinades coses ja venen a dir els del PC i diuen no, que això hem de discutir entre tots. Clar, això pot ser una familiar, no? ho discutim entre tots. I el suc en aquell moment s'adona a dir no, i hi ha les coses que nosaltres ja discutirem i decidirem, perquè si ho decidim entre tots potser no ho serem, serem sempre a minutia. No? Per tant, algunes coses les decidirem nosaltres, que per això som... Un partit, uh, un partit independent. En fi, no sé, què és d'entrar més? Aquest és un tema que uh, jo voldria remarcar que quan es creen 65, les comissions obreres a Catalunya, la discussió és que tots eren del suc els que creen les comissions obreres. Allà, per inspiració de l'Antoni i, i el Gregori també, el nom és Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Per com? Deia-ho. Comissió Obrera Nacional. La paraula nacional aixeca ampolles a Espanya. Perquè a Madrid... Què vol dir? Nacional. I nosaltres no som els nacionals. No som No estem a la misma. ell diu, no, no, no, no. Vosaltres no. som una nació, diferent. Una discussió en la qual López Bulla, un immigrant de Mataró que, que, que encapçala el moviment el primer secretari general sosté dient no, no, no, no, s'ha de dir Comissió Obrera Nacional de Catalunya i així, fins ara es diu Comissió Obrera Nacional de, de Catalunya i després sobre el catalanisme popular eh, és veritat que això és, és, no ho estem i el Suc també hi va, hi va dedicar molt bé per exemple, jo procedeixo del moviment Escolta i, i durant molts anys hi, hi vaig estar dirigint un estava secretari d'organització del de, de, de Suc, de Barcelona, i a la vegada era eh, cap d'un agrupament, eh, escolta. I jo vaig organitzar amb set agrupaments una, una espècie de comissió propera al Suc. I, i, i, tots, i tots, tots eren escoltes i tot. S'ha de dir, si algun d'ells no sabia al final on estava. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> I vaig dir, de excusar-me. Però eh, era un moviment aquests set agrupaments que tot, anàvem a tot arreu escolta, amb, la, amb la bandera catalana i tot. Vull dir que el moviment... Jo procedeixo del moviment nacionalista eh, de català i, i per això dic que el sud hi trobaves tot, tot de l'aigua. Set agrupaments teníem coordinats amb el que era el sud. Anem a les altres preguntes. Oriol Barba, em fas la pregunta. Hola, bon vespre. Uh, bona, Nora, bona pel llibre. Um, jo uh, el vaig llegir ara fa poc i bastant seguit amb el de l'Enric Juliana, uh, que, que tenen certa continuïtat, segons com ho vulguis veure, i us volia preguntar justament el que deieu ara per la relació... Com vivia el Guti la relació entre el PSUC i, i el PC, no? Que jo vaig, diguem jo vinc molt després d'aquesta època i per tant no ho conec, no? Hi havia un article l'altre dia de l'Enric Juliana que deia la, la maldició de Comorera, una cosa així. No? I deia que els enfrontaments que havia tingut eh, Comorera amb el PC, que després va tenir el Guti, una mica arrel de la declaració de l'altre del Pablo Iglesias, no? quan va dir que, que ell, eh, a Espanya havia presos polítics i ho llegia com un cert apunyalament als comuns i a supeditar l'estratègia dels comuns a Catalunya, els interessos, en aquest cas de Podemos, al govern de l'Estat i, per tant, a enfortir Esquerra, que és el que interessa perquè continuï hi haventi govern. Com, com, eh, en el llibre es parla, no?, això una mica de, de la sorpresa del Guti quan, quan, quan es coneix la delegació del PC al è congrés i, i m'agradaria, si poguéssiu explicar una mica com, com es va viure aquella època i com va viure el Guti en particular, si ho va viure explícitament com una certa traïció a ell o va haver-hi una ambigüitat que és on es queda el llibre sobre, sobre aquest fet, que els fets van acabant així com podria haver anat diferent? Gràcies. I comença. Tu, però s'està referint... T'estàs referint... El, el PCE a les relacions entre sí, partitura... el partit... Sí, però el fet és el cinquè congrés. El, el, el, el... Sí, que el llibre ve de dir que el, la delegació del PCE del cinquè congrés estava triada de manera que, ah, que, que ja més ja ja... cap aquí la cosa. Però, però no ho diu prou sí. clar, diguem-ne. No? Ja, ja està, ja està. Sí, sí. sí és veritat. Sí, veritat. Perdona, només dir li... sí. això. Sí. Sí. sí. Uh, algú t'hi va quedar sorprès, això no sé, en algun quan va veure que la delegació del PC al Sique Concrés venia presidida pel Ignacio Gallego en lloc de pel Santiago Carrillo. I això no ho havia dit al PC abans, quan se l'havia convidat, i tradicionalment sempre venia el Santiago. I aquell dia, collons, ve l'Ignacio Gallego. De dir que l'Ignacio Gallego era eh, un prosoviètic de, de Tomo i Lomo i estava conxabiat amb el Serradell, el roman, que era lorganitzador del Congrés, era el secretari d'organització de tot el suc, del roman. I aquest el roman va ser el llit, vulgarment dit, amb a eh, Antoni i a l'Antoni, la història i jo vaig lliure molt amb això perquè hi havia un grup de responsables d'organització i on nolle el responsable d'organització de tota la ciutat de Barcelona i uns quants responsables d'organització van tindre una reunió amb l'Antoni. I l'Antoni.u escolta tu, estàs a les meoles. Per tant que estan fotent llit eh, des de la Secretaria d'Organització General del Sud on hi havia el roman Estan preparant un cop d'estat entre cometes, no?, a través de les delegacions del Vallès Occidental, sobretot, del Baix Llobregat i de l'organització d'aquest barri de Sarrià. Home, aquest barri de Sarrià. Sí, sí, sí. ja, ja, ja, ja estic. I tot això desemboca en calci aquest congrés a l'Antoni Pèl, però l'Antoni amb aquesta idea de dir tots som pobles fins que al Barça demà i veiem la setmana tots junts, estava perdent, estava perdent el Congrés, i alguns de nosaltres l'estàvem les avisant. I per ell, no sé si va ser una sorpresa o no, però estava avisat de que el Congrés el perdíem abans de començar, segons com havien anat les coses. Deixa'm... Uh... Jo podria referir al que Oriol també esmentava una mica de les relacions entre el Sud i el BCE, jo crec que la, la meva opinió és que, eh, veiem la trajectòria, les relacions del suc i el PC tenen l'atenció natural que té l'encaix de Catalunya i Espanya. És a dir, no, no s'escapa en cap moment i, i té moments diferents. S'ha muntat perquè el Julián l'altre dia ho deia, però el cas Comorera és un cas molt conegut també dintre del suc. Gràgil, gràgil. Eh? No, no, no, no m'hi vull referir ara, però vull dir que té alts i bassos eh, pel propi suc també, però sempre es manté aquest caràcter de partit nacional que esmentàvem abans i això crea tensions, tensions, no, no, no vol dir afrontaments, però tensions de, de, de com encaixa això. En el, en el llibre, si l'has llegit a ja, Oriol, hi ha un capítol d'una reunió molt llarga entre el PSC i el Suc per discutir aquest encaix, que jo crec que és molt exemplificador d'aquesta tensió que hi ha. El paper de l'Antoni Gutiérrez clarament és el del secretari general, que el que defenses aquest caràcter nacional. Però, sense oblidar una cosa important, que és que l'Antoni Gutiérrez és també ha estat, també durant molts anys, dirigent del Partit Comunista d'Espanya. És a dir, ho dic per evitar alguna vegada que es pot analitzar com si fossin dues coses totalment oposades. No, són molt fraternals i en alguns moments hi ha, òbviament, una participació del Sud en els òrgans de direcció del PP. I l'Antoni és dirigent del PP durant molts anys. Per tant, no, no es pot simplificar dient uns uns altres. Ara encara té més mèrit que amb aquesta doble condició defensi el caràcter nacional, que és el que el PC els hi retreu. És a dir, no, no vull posar exemples, però ara els excusers us han tingut un cas molt semblant quan els sandalers us diuen que si veniu aquí a Westminster i ho decidim entre tots, vosaltres no podeu allà decidir... Si... Bueno, és a dir, aquest joc de les majories i les minories. I clarament l'Antoni defensa el caràcter nacional, que vol dir també la minoria dintre d'au del PC. Per tant, no, no, no em vull estendre massa més, però és, és un apunt de, de, com ell, de com ell fa aquesta... exerceix aquesta responsabilitat històrica de mantenir el caràcter nacional del sud sense que això sigui enfrontar-se al PC. Ja ha ja, una més pregunta. Oh! Ja, hi ha més preguntes, eh, Enric? No ja hi ha la rest. Rest. La vol, Quan li pregunten si sí, el suc forma... i el PC són la mateixa cosa, estan junts. I el Gregorio López-Ramundo diu no, són dos naranjas diferents, però amb el mateix gust, <laughs> del el mateix árbol i amb la mateixa forma. Hi ha dues preguntes que van dir a YouTube. Per tant, entenc Clara, que no podran per... Vull dir, les haig de llegir. Exacte, sí, sí. I són de... dos que Jordi Torrell la primera diu voldria saber quina era l'opinió del Muti del Tarradellas. I perquè Perquè es diu sí. que ni el PSUG ni el PSC que van acceptar l'oferta que feu a l'esquerra d'acompanyar-lo en les negociacions amb Suárez. Si no, no l'heu d'entendre. Sí, sí, sí. Ho heu entès, però sí, ja, sí. Primera pregunta i la segona... Bé, la segona... Les lleixo les, tres, sí, sí. les i ja està. I així ja. La segona pregunta és... La Jordi Corrent també, eh? el va jugar alSU, si ho sabem, en el disseny del model de Finançament de Catalunya que va establir el primer estatut i la legislació posterior. I després d'una pregunta d'Antoni Coll que ninguna necessària revisió crítica però rigorosa de la transició comença a ser urgent i ser capaços d'anaitzars i errors de les esquerres i sobretot d un, d un, d un, sobretot el paper d'alguns pous i famílies que posa axiis entre cometes, Muslim, catalanistes i el paper de les dretes nacionalistes per conservar quota de poder guanyada i alimentada durant el franquisme. No sé per quina ah, voler ah, ah, començar. Començaré ja el Lloro de Tarravella. Vinga, eh. de... no, no, no, anem ràpid. Primer, l'Antoni, al principi, i el Pujol estan contra la maniobra Tarradelles, que veuen que és una maniobra d'estat per fotre... Però quan es el tema d'anar a negociar amb el Suárez, lògicament es nega, perquè la idea de Tarradellas és menys pregar els partits, apartar els partits, no comptar amb els partits per negociar amb l'Estat. I això, lògicament, els partits, i els partits de Bonfó, el Bonfó, el Bonfó, això s'hi sí, nega. Però després, la relació que es produirà entre el Tarradellas i l'Ectònic, serà molt, diria jo, efectuosa, fins i tot. I hi, ha un llibre, hi ha un llibret de converses terradelles a Guti, és molt interessant de llegir, perquè ha ja es fan... I precisament es, es fan confidències fins i tot personals. I fins i tot és curiós, perquè jo, i això una de, un dels motius de primer afrontament i que després el Guti sap solucionar molt bé és el tema de la corbata. Sabeu vosaltres que el Tarradellas era el rei del protocol i va arribar a despedir a una companya de, que treballava la Generalitat perquè anava amb pantalons. I deia, li entrava al despatx amb, amb pantalons. I deia, no, no, senyoreta, aquí amb pantalons, aquí. I van els homes amb pantalons. I anàvem a Tarradellas i el guti que li presento un dia, sabeu que l'úntim no portava corbata mai. Mai va, posar, va portar corbata. I se li presenta sense corbata. I el Tarradellas li fot una bronca i, el, i el, algú el diu eh, no me la tornarà a fotre mai, aquesta bronca. I a la segona reunió i a totes les reunions amb el Tarradellas algú tinava amb un jersei de qualitatisme. <laughs> I deia eh, què, li sembla bé així? I el, tí, el Tarradellas es va quedar que no, no sabia què ha dit no. Sí, uh, uh, uh, coincideixo plenament eh, amb el que diu l'Enric, ha fet un bon resum. El, hi, ha una, hi ha un recel per part del, jo crec que del Sud, i, i de l'Antoni, en concret, però del Sud en general, respecte a l'operació Tarradelles, que cal separar del que clarament, tant el Sud com sobretot, jo crec que l'Antoni, faran de la lectura del de retorn del Tarradelles, que és una lectura molt positiva, és a dir, el que representa la recuperació de la Generalitat històrica. Per tant, per això té un valor... L'Antoni Gutiérrez quan li pregunten en una entrevista, molts anys després, quins són els fets més importants de la transició, Esmenta ment dos. La legalització del Partit Comunista i el retorn de, de Tarradellas, però sobretot perquè és el retorn de la institució de la Generalitat. És a dir, per tant, és una, una, una valoració que es fa molt positiva. I ella ho ha dit també que, malgrat el recel, i que el Tarradellas tenia, diguéssim, eh, jo, des del meu punt de vista no es va portar bé amb l'oposició antifranquista a Catalunya, perquè, diguéssim, eh, va, va arribar a ser impertinent moltes vegades, però eh, l'Antoni i ell, eh, i, i crec que ho deia això el Miquel Roca un dia, diu, és mèrit de l'Antoni, acaben tenint bona relació i acaben tenint, tu has dit, afecte sí, sí, sí. personal i una bona relació. I acaben coincidint políticament amb un tema important, que és el tema de la defensa de la política unitària. És a dir, per motius diferents, sí. però tant el Tarradellas, que en aquell moment és un primus interpares, que no té partit, diguéssim, partit d'alguna manera, que li que hi ve d'esquerra, però ell defensa que Catalunya ha de jugar un paper més d'unitat, i això coincideix amb el discurs del Sud a l'última època, que és l'Albanet. Eh, em vull referir, abans d'acabar, el Toni Coy que ha fet una, crec, que em deies, sí. Coi, una referència, no estic segur que sigui en aquest sentit, però em permeti una cosa. Ha parlat de la revisió de la transició. Estic molt d'acord amb el sentit de, de revisió crítica, que ell, crec que ell parlava del paper de determinats fruó amb no, de família de famílies de la família. Estic, estic sí. d'acord que en general s'ha de fer la revisió, i crec que, si l'interpreto bé la intenció que diu, doncs només faltaria estar d'acord. Però permet dir una cosa més. Que és dir, abans hem començat la conversa dient com l'Antoni defensava la transició, però crec que ell mateix, els últims anys, que la defensés no vol dir negar que les generacions posteriors, òbviament, tenen tot el dret a jutjar, no, no, no jutjar jo, sinó a canviar o a millorar el que tenen. És a dir, que són dues coses diferents per important poder les separar, no? De dir, escota, jo puc fer corresponsable de la transició, però no vol dir que a les noves generacions no pugui canviar o millorar tot això. És aquesta idea de la revisió de la revisió a la qual ell nos negava, eh? és a dir, i veia positivament que revisés, diria no, no me faltaria. I després hi ha la pregunta del Jordi Torrent, ja, que la última sí. que ens ha deixat que és el, el paper del del suc en el disseny del model de finançament de Catalunya que va fer el primer estatut i després tota la legislació per posterior. No, perquè no, per no vam acceptar, no, perquè no van reclamar el concert. Aquest és el gran, el gran tema que havia. Els, els, els barris vas tenir el concert, que li va de conya, perquè ell el recull i dona el que vol a Madrid, i nosaltres aquí a Madrid ens treu i ens dona el que vol dir. Madrid. Aquesta és la diferència, però, la diferència, però aquí cap ningú va reclamar cap força. Eh? i Convergència, eh? No ho van reclamar. I eh, el Roca va ser... Sabeu rà, que el Roca Junyent. No, el el Roca Junyent. Tampoc no va obrir de boca i sempre va defensar que era millor no agafar el, el, el, el, el concepte. Uh -huh. I a nosaltres igual, eh? El Sun tampoc no va reclamar el, el concepte. Doncs no sé, si voleu a les 8.34 jo, jo si m'ho permets volia fer una, una pressió o sigui, li feia la broma a la Marta no, no és, és una frivolitat però li feia la broma ahir per, per correu electrònic de dir avui jugo al Barça i algú hi era molt culer, no per tant, dius, segurament es perdonaria que, que anéssim a a veure el partit. No, jo volia fer una referència només al principi sí que has esmentat el subtítol, l'optimisme de la voluntat. Sí, tenia I la ha... pregunta preparada. Per ah, sí? sí. Ah, bueno, doncs Però, no, la, la... no, i faig referència només... És... A més, és un subtítol que amb l'Enric n'hem parlat molt perquè eh, ell l'havia utilitzat ja per algun article sobre la, el Toni. Jo també l'havia utilitzat amb algun article parlant de Gramsci. I jo crec que l'ho vas fotre. Però és un subtítol que jo crec que coincidim tots sí. que li escau molt a Antoni També hi ha altra gent, eh? el Rafael sí. Ribó l'havia utilitzat amb, el, amb una necrològica quan va morir Antoni. Sí, sí, sí. Però li escau molt perquè... Eh, I volia referir per què aquest títol, no? Perquè és el més suposat a el que seria el pensament aquest màgic de que les coses aniran bé si ets si és optimista, se t'arreglarà tot. No, és ben bé el contrari. L'optimisme de la voluntat, que és una frase de Gramsci, diu, la primera part diu eh, el pessimisme de la intel·ligència, és a dir, soc prou lucid, deia Gramsci, no ho deia així, sí, però per entendre que hi ha problemes o que la situació pot estar molt malament o que pinten bastos, però soc optimista amb la voluntat perquè sé que amb l'actitud individual o col·lectiva, depenent del que fem, és a dir, de la nostra voluntat, podem canviar o millorar les coses. I aquest és ell, aquest optimisme a la voluntat, jo crec que tot hem sí. coincidit, que és molt l'Antoni Gutiérrez. És a dir, és una persona que ha davant de les dificultats, que en té moltes, no n'hem parlat i està bé que no n'hem parlat, però està detingut quatre vegades, passa tres anys i mig a la presó, eh, té, molts, té molts problemes de molts tipus, eh, també polítics. Escolta, ell l'actitud que sempre transmet és la de l'anècdota que s'ha dit quan la, la detenció del 113 aquí a Barcelona de l'Assemblea de Catalunya la frase que ell diu quan estan anant amb els furgons de la policia, és a dir, no us preocupeu, que els tenim rodejats. Sí. Aquesta idea que és, és com una gotada, però però és un optimisme, però la més real, perquè ell és conscient de que amb aquella detenció de 113, que són els millors representants de les, les sectors més dinàmics de la societat catalana de llavors, el règim ha comès un error gran. És a dir, que per tant, ell no es queda amb la lectura negativa o pessimista de dir «Ostres, ens han detingut!». No, li dic «Hòstia, que bé que ens han detingut sí, sí. perquè l'han cagada!». No, però deixa't és... deixa, deixa dir que era un excessiu... Espera, ah, era excessivament optimista i aquest és un dels motius per què ens barallaren cada moment. No? treballàvem sempre, perquè eh, qualsevol cosa ell ho transformava... Collonut, no, això de la no, dona... De...". Jo deia, Antònia, que ens estan fotent. No? No...". Sí, i llavors, és que tu ets massa pessimista. Jo em deia pessimista a mi. Però clar, em venia, quan estar a Europa, allò, em venia i deia, muntarem un acte amb el Chiri per Apollos, que és el secretari tercer de l'envejada que està a Brussel·les, dels reis i tal... I farem una cosa i dic, però qui xiné para poble? Si no el coneix ningú es que xiné para no no, no, no, no fotis... Però això ja ho heu dit, home, no fas, xiné para polo. O et feia una, venir, tu, no. I, no seria, i, És que ens faig quedar amb perquè de vegades ho diguem amb volades, eh? Amb aquest optimisme, no? Oh, perquè... És dirà que això es pitjava, però de vegades es pitjaves al precipici, eh? Què que m'ho una última pregunta, Vinga. La l'ultimíssima. Jordi Bosch, la fas tu? Em sentiu? Sí. Uh, I jo he lligat això que deies, que era l'optimista, sí que recordo quan era petit, la primera vegada que vaig veure al Parlament que ha partit uh, PSUC, i a mi m'imaginava veure un, una persona dura, una persona molt uh, amb un caràcter tosc, el moviment obrer, i de cop i volta apareix una persona simpàtica, alegre, meresment, tenia un to xins de, de meresme, aquest to de, amable i, i em va sorprendre la veritat. D Dit això tall d'anècdota, la pregunta era a uh, quina relació tenia amb el Rafel Ribó perquè tinc entès una mica que el 90 s'exclou de la direcció d'iniciativa per Catalunya per desacords amb la línia de Rafel Ribó i, i, i volia saber una mica quin tipus de relació tenia menys Dolenta Dolenta ja, ja, ja t'ho dic jo. Um, i, i, i, però per línia política diferent? Per, per línia política i per terrenat personal. Mm. Perdó, per tot. Uh... Ah. Uh, M'hi refereixo a això un momentet, uh, que amb el llibre també crec que reflecteix una mica. Uh, M'agrada que hagis dit aquesta actitud alegre i tal, i a més has dit que era que era molt propi al Maresme, jo no ho sabia, però, efectivament, ell, ell era de Premià de Mar i, per tant, li escau si, si, si és així el taranà de la gent del Maresme. La relació amb el Rafael Ribó, segurament l'Enric la coneix millor, ja he que era dolenta, no hi havia química, és a dir, sobretot en l'última època tots dos reconeixen que no hi ha química, tot i que es respecten molt, només faltaria... Es eh, sí, respect són sí, molts. Sí. Es respecta molt, però no hi ha una química digués impersonal. Jo crec que aquí hi en eh, dos eh, segurament hi ha, hi ha un factor important que és que el, el Rafael Ribó, i això no és cap cosa ni bona ni dolenta, però bé d'un sector que és el sector més intel·lectual del sud i és un sector que tradicionalment no, no acaba de tenir unes relacions molt fluides amb l'Antoni Gutiérrez.dic en general, eh? totes després les les excepcions, sí, sí, sí. però el Rafael Ribó ve d'aquest sector i a l'Antoni Gutiérrez, eh, en fi, aquí no, no, no hi ha temps per explicar-ho, però com que és una persona molt abocada a l'acció, és a dir, l'Antoni no, no és que no ho reflexioni, però sobretot és l'acció, és a dir, és contínuament de dir, prova i aquí què fem i això que no sé què... I, I el sector intel·lectual, com és lògic i està bé que sigui així, també des de l'acció, però és sobretot és de la reflexió, de l'anàlisi, i, per tant, l'acció queda sempre amb un segon terme. Jo crec que això explica part, ho dic per no, per no caricaturitzar, part d'alguns dels desencontres que tenen. Després, és veritat que algunes actuacions del Rafael, l'Antoni no les comparteix al 100%, i, i, i jo diria que hi ha, hi ha un, un tema que ho anava a dir i que s'ha manat al Sant Alciob, i, per tant, no ho dic. Una de les coses en què eh, no, no coincidia Eh, però que no ve ara al cap, ho sé tu. En Toni tampoc coincidia gaire, no tenia gaire que vingui amb el Manolo, el no va ser molt guany. No tenia gaire gaire, no? Perquè el Manolo era molt víctima de fer arribó, eren prou íntims. I el Manolo també criticava el meu Antoni, que no, tenia, no hi havia prou de reflexió teòrica de d'estat. De... Perquè és, és veritat, l'Antoni era un gran tàctic políticament. però no, no hi viu un llibre escrit per ell que reflexionés sobre la teoria política, no? Però sí, el per, bèlric, per, per, per entendre. I, en canvi, era un home eh, molt dedicat, com diu ell, a eleccions. Però això és forma part de les relacions personals, no? Algunes... Sí, ja, ja, ja sé ah, que ho volia dir, perdoneu, ja sé, ja sé que ho dir, un, un motiu del desencontre és que quan Rafael Ribó és secretari general, que és qui succeeix a l'Antoni Gutiérrez, eh? quan l'Antoni Gutiérrez imiteix, és el Rafael Ribó qui ho agafa i e impulsa Iniciativa per Catalunya. L'Antoni Gutiérrez eh, estarà a favor del, del canvi a Iniciativa per Catalunya, és a dir, participa del, de la reflexió que hi ha al darrere, però el Guti no és partidari que el sud es dilueixi. És a dir, aquesta és una discussió històrica, que encara avui continua una mica vigent en alguns sectors, és a dir, diu, podem crear iniciativa, però el suc no una part, El sub pot ser una part d'iniciativa. I en aquell moment el Rafael Ribó, diguéssim, legítimament, i la majoria de la direcció de del sub optat per un altre paper, que és que iniciativa com a moviment sigui sigui més preponderant. Aquest és un motiu de s'encontre, ho dic. Per tant, fixeu-vos que intento no fer de bons i dolents, sinó motius subjectius en els quals no es troben i genera doncs, això que hi hagi problemes de química que no acaben. Sí, deixa'm acabar, tu abans parlaves de que et va sorprendre l'Uti, la bromia, hi ha una anècdota de l'Uti, perquè de vegades jo també sempre l'he defensat d'aquesta acusació de duresa, de salut. L'Uti tenia una sensibilitat que a vegades demagava, però que era extraordinària la sensibilitat. Un dia se'n va que un noi del sud, de Montgat, estava a la model per possessió de drogues. Això no pot i agafa i sense dir res ningú es presenta a la model. Pregunta per aquest noi, es presenta el director de la model. Això ho vam saber -ho després, eh? I parla amb aquest noi li demana què ha passat, tot això. Llavors li proposa a l'Uti, bueno, estirant-lo, muntar un recital de poesia a la, a, la, a la model i que aquest noi el coordini i tal. L'Uti, amb la seva, el seu braç dret la seva braç tret, que és la Maria Àngels Espull, seva secretària i consellera de tota, de tota la vida, s'encarrega de muntar un festival de poesia que munten un cà-cà o allà la model perquè el buti personalment truca i la majoria de poetes clar, ja que banc, van allà i monten un festival a la model amb aquest noi i el buti apoyarà sempre aquest noi i quan surti eh, aquest noi munterà un banc eh, amb un gat eh, i sempre tindrà una relació amb l'Antoni, etcètera. Sí. Llavors, a molts d'aquests que munten, alguns li sortia bé. Sí, molt, molt, molt, molt. Doncs, escolta'm, eh? acabem aquí. Jo crec que una de les frases, no?, em sembla que tu, en el llibre és, és a Granxi, que és això de que el, el combatre el pessimisme de la intel·ligència amb l'optimisme de la voluntat, no?, això és... L'optimisme de la voluntat és aquesta cosa granxiana, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Hi Està... bueno, no ha algú que ha sigut un testimoni brutal, molt una crònica així, de la transició i del paper d'esquerres. Doncs, bueno, que, que ha donat... És tot opinable. Clar, tota no? i, I tothom té tot el dret d'opinar sobre la transició i sobretot. Sí, sí. I allà és la meva opinió. Doncs molt, molt interessant. Espero que us hagi agradat a, a tots. Moltes gràcies per assistir, amb la paciència. I recordeu que les properes veus, que seran el número 50, són el proper de la Març sobre la salut mental i l'arbre de fugir l'estigma. Com sabeu, la salut mental pots una eina molt, molt sanadora, especialment si es fa mil·luc. Comptarem amb el doctor Manuel Lloro, eh, director de l'altre Festival Internacional de i Salut Mental i metja Familiar, i amb la Marta Espart, periodista, guionista especialitzada en temes socials. Re, recordar-nos això, convidar-vos a les properes veus. I ja sabeu, estem tots confinats, tots properament continuem les nostres activitat. per tant que recordalt, casa vostra. Felicitats. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Ah, ah, ah. Ens veiem amb en properes xerrades i properes activitats a la casa i si no teneu de les veus, moltes gràcies i ara si voleu espereu Creurà ja el mutter d'aquí, i si voleu parlar, ens endavant. I gràcies eh, per haver-hi Gràcies a tothom. Gràcies.